Yle-Areena. Argit Alasalmi, kello on nyt viisi minuuttia yli kymmenen. Aamun seurassa siis myöskin Paula Jokimies. Kiitoksia, Daamit, teille oikein paljon tästä lauantai-aamun ihan loistavasta seurasta. Yle-Radio Suomi. Kylläpä, kylläpä. Minä on Samuli Aaltonen ja kansakunnan. Kahvitunnilla tässä mennään tonne kello 12 saakka ihan tuttuun tapaan. Kohta kerron lisää, että mistä on kysymys. Tämä on leivi. Kahvia kaipaa suu, Ja voi leipää kakkuu pöydän viereen, kun huomaamatta hakeutuu. Ristiäisviera hämmästyy. Kun nimeksi lapselle ei kelvannut, sittenkään se pikku myy. Siitä tulikin Laura, Jenna, Elinora, Nora, Aleksandra, Jurvanen. Vieneen useampi etunimi Turvasen, pienen ihmisen. Koko nimi on Laura. Ja simmutkin kuin maamilla ja ala kerran ramilla. Äitinsä tullut, isän nenä ja sun, tosin tummemmat putrit, nyt jo laineinen olka olkapäinne varmuin. No merihän on aika paljon nuorempi, kun kummankin puolella on hiuslaatu aina ollut suorempi. Siitä tulikin Laura, Jenna, Elli, Nora, Aleksandra, Jurvanen. Liene useampi etunimi, Turvasen, pienen ihmisen. Koko nimi on Laura, Jenna, Elli, Nora, Aleksandra, Kamilla. Hiukset, kiharat ja simmutkin kuin Aloha kerran rannia. Ja että kuka Leevi on kyseessä, no siis oikeastaan pitäisi kysyä, että ketkä Leevi on The Leavings siinä. Josta Sundquist-ystävineen, orkestereineen. Tänään, kun on Miron ja Milon päivän 7. syyskuuta. Arho ja Arhippa myöskin viettää nimppareita teille. Kovasti onnea ja mitäs muuta tässä nyt ennen kuin mennään asiaan. Eipä paljon muuta. Kansakunnan kahvituntiin. Tässä ihan kohta avaan puhelinlinjat myös soitella tänne. Täällä nyt tää jo puhelimet vähän oikin siis kun tuossa Paula jo vähän availikin tätä, että mistä on kysymys. Siis kysymys on ruoasta. Sehän näissä ruokavalioissa varmaan se merkittävin jakolinja menee siitä kohtaa, että syötkö sinä Evel eläimiä? Tunnetko sinä siitä lihahäpeää? Niin kai se kysymys menee, että syötkö lihaa oikeammin, mutta sama asia. Vai onko se sama asia? possuja ja sianlihahan on kuitenkin eri sanoja, vaikka englannin kielessä. suomeksi puhutaan naudasta ja lehmästä, niin mielellään sille eri sanoilla erottavasti. Siipikarjakin sievistää sanana vähän, ettei ihan sulat pöllyä. Jos et syö lihaa, niin pärjäätkö? Sehän on ollut yksi kysymys perinteisesti. Siihen saatetaan naurahtaa ja sitten tieteellistä tutkimustaa, että ei ole lihassa ihan kaikkea. Sitten pitää jollain täydentää. Mutta onko näin, että miten tämä koetaan? Syötkö eläimiä? Onko ruoka, ilo vai ongelma? Miten se voisi olla ongelma? No, Miten voi olla niin, että ruoasta on tullut niin monimutkainen osa ihmisen elämää, ja identiteettiä, ja henkilöbrändiä, ja olemista, ja sitä mihin uskomme, mitä haluamme edustaa, ja mitä kaikkea siitä on tuo? Melkein uskonto, intohimo, elämäntapa, fanatismia ja vastakkainasettelua on nähty viime aikoina mun mielestä enemmän kuin ikinä ennen lautasten äärellä. No, sitten tämä uskonto. Sen mä sanoinkin jo tuolla ohjelmamainoksessa ja täällä on jo yksi, vai kaksi viestiä aiheesta, että missä sanotaan, että ruokavaliot ja valinnat on usein sidoksissa, siis uskontoihin. Tottahan se on. Mutta mut mun kommentti alun perin oli oikeastaan niissä se, että kaikessa eettisyyden tavoittelussa ja siitä viestimisessä ja signaloinnissa niin ruokakin jo sinällään on jonkin sellaisen harjoittamista, missä perinteisesti on liikuttu niin uskontojen kentällä. Lähimmäisen rakkautta ja ympäristöä ja hyvää elämää, hyvänä ihmisenä toteutumista viestitään siinä. Näillä valinnoilla, ja tietysti hyvää elämää, niin kyllähän se onhan se niin, että se elämälle kuuluu ihan yhtä lailla myöskin, siis hyvää elämää. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Niin muuten soita. Puhelun hinta on mitätön 8,35 senttiä per puhelu plus 16,69 senttiä minuutissa. Aina on oikeus yhteenpuheluun, vaikka olisit kuinka hellan tai sorvin välissä. Monethan on töissä, myöskin lauantaina. Oikein hyvää aamupäivää muuten. Joo. Ja jos kuitenkin ei ole oikeutta yhteenpuheluun, niin meillähän on tämä WhatsApp, joka on täysin ilmainen. 0401455666 sinun käytössäsi tuonne kello 12 saakka edelleenkin. Ja nämä yhteystiedot löytyy kyllä tuolta yle.fi. Kautta Radio Suomi, sieltä ne näkyy, ne on nämä valtakunnallisten lähetysten nämä numerot. Kuka se siellä soittelee täällä kansakunnan kahvitunti? Jos no, tässä kuuma vakia puhuttiin, niin Juhan soittelee just juuri siinä menossa, niin nyt siinä alustuksessa, kun oli se ruokateema, eli minkälainen syö, niin itse asiassa kaikenlaisen syöjä, mutta mä oon nyt viime aikoina vähentänyt punaista lihaa. Enemmän niin Marokosta ja Sanahuokia ja Naisa Senkäki, koska me on tv ja sopii ja muut kun se on niin. esimerkiksi Joku muu, en niin mä, uuden teemmin, niin syöin, ja ja, niin mä Sano vielä se sana siellä vähän hengästyneenä, että saada sana tähän. No, niin on ihan semmoinen kuin vanakakke. On, oh, right. niin, se on vetäni ja kasvissuoja, niin vanakasen lihan ja punakki ja punaisen ihan suoja. Nimenomaan. No nyt tajusin. Joo. Ja siis näitä termeihän voidaan tässä keksiäkin lisää. Kiitoksia, Juha, ja oikein hyvää lenkkiä sulle siellä hengestyneenä Juha-lenkiltä. Niin punaisia lihoja on sikanauta, lammas ja tietysti muutkin, milloin sorkat. Ja siipikarjaa on nyt meidän... Pituuksella lähinnä kai on sitten kana. Onhan niitä nyt muitakin kalkkunoita ja muita, mutta et näin se jotenkin menee joo. No kuka se siellä? No, Tuomo on täällä, terve. Terve Tuomo. Erilaisia Lämmene. ruokavalioita löytyy ja nimityksiä. Joo, onhan. Sitä pikkeniä syödä tai possua tai. Joutuuko syömään lihaa vai onko se ilo? Tota, mä oon semmonen niin, niin, Että mä, tota, mä oon nyt ihastunut vatkaisesta sipulisrenkaisiin ja mustakalarenkaisiin. Eh. sieltä saa näitä perunat, nämä valmiit, tota, tämmöset, mitä nää nyt onka, nämä perunat pieninä paloina, jotka lämmitetään, mutta mitä meihin on, ne on, ne on. Sitten kun mulla on tämmönen niin sanottu hörbetin, eli tää kiertoilmakattila, niin se ruoateko on siinä äärettömän helppoa. Ja jos jotain ajattelee, niin siinä ei tarvii rasva Sen kun pistää sinne paperille sen lämpenemään, niin se tulee siihen. Mä tytyn mä kauhaa. Ja ei sit, sitäkin ostaa monta kertaa niitä kalatikkuja ja lämmitä niitä siinä Herbert. Se on mökilä niin hyvä, kun ei tarvitse iskailla sen ihmeen. No tää, tota, miten sun kohdalla menee tämä, että syötkö eläimiä? Kyllä, minä syön Di? Tietysti, tietysti tapettuja. Di, aivan, niin, tota, eli lihaa. Tota, kyllä, ja, ja sitten niillä ostaa, ei kun sitä näkee, onkin alle 20 hintaan ilo niin se vuoltaa sitä. Joo. Dauheliha, roileria. Tiltä se on kaiken että vähän laidesta laitaa. Onko sulle sitten niin sitten sulla kalan siksi on kalan lihaa. No niin jatketaan. Eikö mä sitä vaan onko sulle tuttu toi termi toi tommene lihahäpeä? Emmä semmosta. Oko isken wikin. Edi. Niin. Ei joku siis nuo on siis ei mitään mä ja meillä on niin monta 100 tuhatta vuotta historiaa tai niin tota, sieltä tavat on tullut, niin se on nyt taas tämä nykyaikaa, kun on tapana erotella ihmisiä. Kyllä. Se on totta, se, että siitä niin kuin jotenkin no, voi nostaa itsensä sillä, että jos on täysvegaani, niin sitten voi kuvitella, että noin ei ainakaan Että sinä meinaat, että se on sellaista signalointia, että tässä suojellaan nyt ihmiset ja eläimet ja kaikki suojellaan ympäristö, kun ollaan vegaaneja. No, siinä on tota vähän semmoista. Joo, joo. Mutta jo. sitten toisaalta, sitten on mulla kavereita, ihan normaaleja ihmisiä ja syövät. Ei, kyllä, kyllä. Ja mahutte saman pöydän ääreen. Kyllä, meillä on, meillä on jotain lihaa tai semmoista. Ja sitten kaverilla on kalaa lautasella ja nehän tehdään yhä tien parilla pannulla, niin ne tulee siinä tai sitten keittää yhteiset potun. Se tota, kun sit, sit ei, niin tietää, että hän tykkää tommosesta, niin se on sitten hänen valintansa. Kyllä, ja, ei, sitten... ja syitä voi olla tosi monia, mutta toi on kyllä hyvä pointti, että eihän tämän tarvi olla mikään ongelma. Niin ei ole mitään, että onhan kertaa tapaa jonkun ihmisen, joka näyttää vähän yrmyltä. Ja sitten jonkun sanan sanoo siinä, niin sitten voi heittää, Tai ai niin, sä oot siinä sieltä. Niin, siinä, jos on pientä murretta. Ei, niin se niin kuin, mun mielestä se on semmoinen yksi tapa Tai tehdä keskustelu helpoksi. Että ihan sama kuin aikana oli Kuopiossa. Töissä ja vaimokin tuli sitten käymään Helsingistä junassa ja sitten joku näin sinä olet kotoisin, niin sitten sanoi Helsingistä Alppilasta. Sit siihen loppu Sen jälkeen, sen jälkeen oltiin sitä mieltä, että helsinkiläiset on hirveän ylpeitä yli muille. Joo. <tö> <tö> Mutta mut se, että sen jälkeen maailma saisi vaan sanoa, että joo, mä oon tuolta, tuolla pääkaupunkiseudulla asuin, niin tota, siitä tulitte keskusteluakin vähän sen joo. Jo, jo, jo, jo. Mutta se on tämä on just se, mitä mä niinku itse tota, niinku aina mietin tuosta keskustelussa noista, niin on se, että. Et, et, et, et, on, asia on helppoa, jos on vastassa niin se huomioillinen. Joo. Ja tota, sitten siitä voi lähteä. No ei säästä, ei tarvi, mutta jos on lähtee liikkeelle keskustelemaan kohon kertaan, niin niistä tulee oikein syvällisiäkin keskusteluja. Mutta se juttu on se, että itse ei saa esittää mitään. Kyllä, okei. Okay. Joo, joo, joo. No, minä olen tämmöinen maalaistolla. Toa kuulostaa oikein kuule hyvältä. Ja, ne, nehän on ollut perinteisesti niitä, että uskonnoista ja politiikasta ei kannata alkaa puhua. Kohta ruoka on varmaan samaa sarjaa kohta. Joo, mutta sitten tota, jos ihmiset puhuu vaikka sitten politiikasta, niin sitten siinä on se, että Meillä jokaisella on oma arvoa Joo. Ja sitä on, kun saa lähteä no, tämähän tämä on, se on. Että... Tämähän se on tämänkin asian ytimessä alkaa olla tänne, mitä täällä viestitään tällä valitulla linjalla ja ruokavaliolla. Niin, jos ajatellaan niin, se on niin kuin tapa osoittaa omia arvoja, ne valinnat. Et tällä lailla mm. tämä on jotain muutakin kuin ravintoa ja syömistä nykyisin tämä mm -hmm. Joo. Että jos ennen samastuttiin poliittisiin ideologioihin, niin nyt niitä tehdään niitä valintoja arjessa ja yksi joka päivänä juttu on niin kuin ruoka. Että, mm. Mutta toi on kyllä, hei sinä hyvin avasit tätä kiitoksia kun soitit ja ajelle rauhassa. Kyllä ajelen. Mutta... <laughs> moro moro, moro moro. Niinkin laaja-alainen asia voi olla tänä päivänä tämä ruoka. Kuka soittaa siellä? No Pasi Kerhavalta, moi. Terve Pasi. Onko sulle auennut nämä kaikki lakto-ovo-pesko-pollodemi-vegetaristien vege, koko kirjo? Mitä kaikkea me voimmekaan olla ruoan kautta? Siis, kyllä mä tiedän, mulla, esimerkiksi oma poika on, tota, on, tuota, tuota, ei, syö, ei syö lihaa, syö kyllä kalaa ja näin edespäin. Ja tuota, muutama tuttukin on vegeä ja kaikkea muuta tällaista. Mutta tuota, kyllä mä itse niinku, mietin sitä, sitä kautta. Sehän on tietysti jokaisen oma valinta. Mä, mulle itsellä, mä pidän ä, sillä tavalla, että me ollaan, ihmisethän on sekasyöjiä. Siis sehän on niin meidän, meidän niin kuin, jos katsoo niin biologinen perusta, että me ollaan sekasyöjiä. Noniin. Sitä kautta me saadaan kaikki mahdolliset tota, ä, aminohapot ja muut tällaiset proteiinit, millä, millä meidän keho pysyy niin kunnossa. Ja, ja se, että meistä on tullut ihmisiä, niin sehän on lähtenyt siitä, että me ollaan alettu syömään lihaa. Joo, joo, kyllä kyllä. Ja vaikeet olisi pärjätä joka puolella maapalloa vieläkään, nytkään, jos yhtäkkiä pitäisi silmällä luoda. Nimen, niin. Nimenomaan, kyllä. Ja itse kun on, on tota maalaistalosta kotosin sillä tavalla että pikkujatkasta on tiennyt sen, että kun se porsta sinne ä, alkuvuodesta, niin sitten ennen joulua, niin se, tota, se teurastetaan. Kyllä se. Sitten on vaikka vaikka sitä kuinka pidetään sitä, tiedäsi pidät huolta. Mä oon joskus jopa köllöttänyt, köllöttänyt Korsaan tait luossun vieressä. Täivaavuona tai ja. Päiväunet ja niin edespäin. Et ei ei se on tuota ei se kumminkaan sit sillä tavalla että siinä ollaan tällainen niinkuin niinkuin liha kiiltu silmissä koko ajan. <lain> niin niin niin. niin. Se, se on vaan luossa on pallon lista, että kaikki ennen siis, banaa joku elää teurastettiin sit käytettiin kaikki. Joo. Kyllä. Siitä on kaikki. Siitä saatiin paljon niin kuin, hyötyäkin ja niin edespäin. Kyllä tuo. Ja maalaispoikahan minäkin olen, ja me kyllä tunnistamme sen arjen ja sen luonnollisuuden tässä, niin kuin varmaan metsästyksessäkin monet meistä Ihan kalastusta. Juttu, joo. Joo. Ihan, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Kalastus sama juttu ja näin edespäin. Että, että se on tietysti, tietysti me tiimisi alkaa olla nyt niin paljon, että, että me aletaan tuulaamaan vähän jo liikaa, liikaa näitä kaikkia luonnonvaroja ja näin edespäin, ja sitä kautta sitten Joudutaan, joudutaan myös, myös kasvattamaan, esimerkiksi tota, jos lihaa halutaan, niin joudutaan kasvattamaan monella tavalla, tavalla sitä. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että se, se että syödään ka myös kasviksia, syödään, syödään tuota, maari- ja luonnonantimia. Tänä vuonna esimerkiksi ihan jumalattoman upeet ja kanttarelle ja tulee niin höperänä tuot metsästä. tän eilen just kävin katsomassa niitä ja kyllä. vähän muutakin tuli sieltä, niin, Pitää syödä monipuolisesti. Ja kaupunkilaiset, kun menette metsästään niitä kantareille, niin koivun vierestä, siellä niitä, vierestä, niitä on. tosi jo, paljon. ja, ja, ja sitten kuusen, kuusen alta löytyy tota, karmarouskut ja, ja tällaiset näin. Tämä on niin ja hyvä on, puhelu. Tämä oikeasti kerrottiin, kato kaupunkilaisille, miten ja tämä homma on. Se on muuta, että tämä on just nimenomaan eksikouluasia. Kuuluu, kuuluu. Tämä lähtee tosi lujasti liikenteeseen kuule. Hei, Kiitos sulle. Hyviä... Metsäreissuja ja lauantaita. Moro, moi, moi, moi, moi. No kun säädös on monimutkaista, kun ihminen ei ole mikään kylmä järkiolento, vaan siis tarinoista elävä mytopoettinen tämmöinen lajihan me ollaan. Maailma on tunteita ja tarinoita ja se tuntuu pahalta, kun eläintä I Mitä? But it really wasn't nothing but some water and potatoes and the wonderful, wonderful soup stone. Hanging from a string in my mama's kitchen back in the hard time days was a little old stone about the size of an apple. It was smooth and worn and gray. There wasn't much food in my mama's kitchen. So whenever things got tight, Mama'd pull up some water, put in the stone and say, let's have some soup tonight. And I swear you could chase the chicken and tomatoes and the noodles and the marrow bone But it really wasn't nothing but some water and potatoes And the wonderful, wonderful soup stone It had been in the family for a whole lot of years So we knew it was a nourishing thing And I remember Mama as she stirred it in the water And we could all hear her sing It's a magical stone And as long as we got it, we'll never have a hungry night. Just add a little love to the wonderful soup stone. And everything'll be all right. And I swear you could chase the chicken and tomatoes and the noodles and the marrow bone. But it really wasn't nothing but some water and potatoes and the wonderful, wonderful soup stone. So it carried us all through the darkening days till finally the sunshine came. And the soup stone started into in dust, but it hung there just the same. Since then the food's been plenty, but every now and then I find that mama in the kitchen with the wonderful soup so drifts across my mind And again I can taste the chicken and tomatoes and the noodles and the marrow bone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 Dr. Hook and the Medicine show, Wonderful Substone on tämä kappale, jonka muuten Jukka Virtanen joskus kääntänyt suomeksi. Olisiko sinulla äidin Kauha nimellä ja en muista kyllä kuka sen, sen sitten levytti. Mutta tuo alkuperäinen. Ari laittaa todella hyvän viestin pointin tänne. Tänne on tullut jo näitä WhatsApp-viestejä. Mä kerään näitä kyllä täällä. Miksi sotkea mielihaluja ja mielipiteitä faktoihin? Miksi ei saisi sanoa sen, että lihaperäisellä ruoalla on paljon suuremmat ilmastovaikutukset kuin kasvisperäisellä? Seuraa huuto ja omien mielihalujen puolustelu. Mutta ei fakta sillä, miksikään muutu, että haluaa syödä lihaa, ei mielihalu muuta yleistä tietoa. Ei D. Mutta kun se on niin hankalaa myöntää, että olen niin tahtoinen ihminen, että vaikka mä haluan välttää sinänsä aiheuttamasta, kärsimystä eläimille tai ilmastotuhoa, niin, niin tota, silti mä käytän niitä lihatuotteita sen takia, että mä haluan. Vaikka mä uskon, että lihatuotteita ostamalla käyttämällä, mä saatan aiheuttaa epäsuorasti kärsimystä eläimille ja pilata ympäristö niin, niin kuin äsken tuossa just kuultiin, niin ihminen on kuitenkin tehnyt tätä niin pitkää, että se on jollakin tavalla jäänyt meihin niin, että palitsemme silti niin, että me syödään lihaa. Konkreettisella tasolla olen itse ollut tuossa tilanteessa tosi monta kertaa <tos> niin keikkailevana muusikkona. Joskus on pitänyt soittaa vartijat paikalle. <tos> Sitten se onkin löytynyt siitä ihan ovesta. Levylotakunnan vieraana monista television musiikkiohjelmista tunnettava ja juuri uuden OI-nimisen EPn julkaissut Osmo Ikonen. Sekä teatterilavoilta ja uuden musiikin kilpailusta muistettava lauleja Mikael Saari. Kooliuden määrä sekä artistilla että tuossa niinku bändissä. Niin se on niinku kaiken tämmöisen lapsellisen arvioinnin yläpuolella. levy radiosuomessa Radio Suomessa ja Yle Areenassa lauantaina kello 13 jälkeen. Yle Radio Suomi. Eli voimakas tahto sit ei syö lihaa. Kohta tänne pääsee puhelimella taas. Tunnen vielä sen auringon hehkuvan paisteen. Iho vieläkin kaipaisi kosketusta! Sanat, joita en tahtonut lausua ääneen. Oh. Päiväkirjassa ottavat vastaustaan. Helokuuloma cool, loppuu ja ihmiset lähtee. Tiesin, että saattaisi päättää. Jessu Redfordin uutta ajankohtaista musiikkia. Tämä on nimeltään Viilenee tämä kappale. Syötkö eläimiä? ruoasta puhutaan kanskunnan kahvitulua tässä ja nyt. Kuka soittaa siellä? Esko soittaa täällä. päivä. No päivää. Miten Kuulet on? tuota ruoasta Haluaisin sanoa sen, että kun en ole ikinä oppinut lajittelemaan, että mikä on hyvä, mikä on huono. No oikein, hyvä kuulla. Kun se on niin, että joko se teet jättää niin. aina on ollut se tilanne, että maista edes ennen kuin arvostelet. Niin justiin, eli sinulla on tämä hyvä ja paha akseli tässä, joka on ratkaiseva. Ja se, että itse olen semmoinen sekaruokaystävä, syön paljon kasviksia, marjoja, helmiä ja vihaneksi. sitten tulee myös ilman muuta kala, vaaleet lihat, broileri, Possu. mutta hyvin harvoin sitten kyllä punaista, kun se on kuitenkin silleen, että olen tiedostanut sen, että vaikka se on niin hemmetistä joku naudan sisäville. Ok, eh. mutta kun siinä on sitä punasta rasvaa. Niin se ei ole ihan terveellistä suuresmääriä. Ei se mm. ihan terveellistä, mutta eihän sitä joka päivä syödäkään ja ainakaan mulla ei riitä varat joka päivä sisäville osu. Joo, kyllä. Ja, ja sitten vasta. toinen, mihin mä olen ihastunut paljon, niin itse tehdyt kasvipiihvit. Ja ei tarvitse no itse Emääntä on tehnyt. Kyllä, joo, joo, joo. To, sitähän toi WWFkin tiedottaa näissä viimeisimmissä tuoreimmissa, että niinku tarvi väkisin kokonaan luopua, että paljon saada aikaa siitäkin, että lihaa syötäisiin vaan harvemmin. Ja katsottaisiin, miten se on tuotettua se liha sitten myöskin. Etikä luomu ja Suomessa, kuollaan niin mielellään kotimaista sanovat. Nimenomaan. Ja se, että onhan sille lihalle keksitty hyvä huijauskeino, soija, luomua. Ai se menee ihan huijari. Se niin kuin menee kuule, jos pannaan hmm. vierekkäin, kun tuossa Emmäntä teki tuota lihamakaronilaatikon <tuh> läplämerkeissä lihaa. Se olikin tehty soijasta. Tämä meikälainen aika hyvä jauhelihaa. Toinen vaan hymyilee siinä. On, on, siinä on hyvä jauhelihaa jo. Katsokat, meni oli. läpi, eli onnistu, meni läpi. Oli joo. joo, kyllä me lisää, niin hyvinkin päästään niihin lukemiin, mitkä olisivat jotenkin jossain rajoissa. Niitä voi olla. Kyllä. Joo, no joo. Näin on. Eikä... Ei muuta, kun hei, mukavaa päivä jatko kaikille. Samaten sulle, kiitos kun sä Moikka, Moi, en... voi voi. Minä tykkään tästä myös ajatuksesta, kyllä henkoa tosi paljon tästä keskitien kulkemisesta ja siis kiistämättä nyt ilmaston lämpenemistä kiistämättä niitä haittoja, mitä siitä lihan tuottamisesta on. Ei, ei tee mieli niin lähteä faktoja vastaan omia, niin kuin kirjoitti, eli omia mieltymyksiä perustelemaan, vaan mielellään sitten niin pystyttäisiin olemaan rehellisiä, niin kuin mä yritin olla, kun sanoin, että on sen verran heikko tahtonen, että syön silti niin mutta aina voi katsoa, miten sitä tuotettu, onko se vastuullista, onko, missä sitä on tehty. Ja kyllä ymmärrän senkin, kun joku kuitenkin sanoo niin, että ei sit ihan hirveän vastuullisesti kyllä tehdä vaikka kuinka olisi kotimaista, niin ymmärrän pointin. Siihen löytyy ihan hyvin näyttöä ja perusteita siihenkin kommenttiin. Kuka soittaa siellä? Sä te terve. No terve, kyllä siellä onkin maisteri itse puhelimessa. No joo, kyllä minä tässä välillä, välillä kyllä syy muutama muutaman kuukauden paustin. Silloin aikanaan se... Nuoren työllistämisjuttu, minä 18 kertaa yritin soittamaan, että se oli olemassa paljon, illalla huomasin, kun tunnin olin puhelimessa, niin olin niin ikäänä <hä> kymmeneltä nukkumaan, peki niin pekiin yhdeltä toistaan, niin minä sanon, että enpä hän tajan vihtiä luudessa pihan täällä, Siellähän täällä se, se lihakarja, lihakarja ottaa kantaa. Et no joo, kyllä. <hämmärin> ky <hämmärin> oikeastaan voi kysyäkin kommentteja sieltä myös yleisöltä. Joo, tilannehan on sellainen, että tosiaan lihakija on puolimekaan ja nehän syö pelkkiä kasviksia, millä lihaa. No nyt lähdetään ovelasti perustelemaan tätä asiaa. Joo, kyllä. No. Kuule, siinä on moni minun kanssa yrittänyt väätellä ja ne on kuule, tota, hyvin lyhyt junosina siellä, jotka on pärjennä. Tilannehan on sellainen, että, <hä> että, että tota, tämä, tämä lihan tuotanto, niin silloin aikanaan, kun se alako, niin ne väitti nuo tutkijat, että kun ihmiset syömään lihaa, niin, niin aivot kasvi, ja aivot Ja sitten on ikävä kyllä tuli tämmöinen suoraan sanoo P läpi sukupolvi, jotka tappeloo koko ajan riistävät toisia, ovat ahneita kateellisia, vaikka mitä, että kyllä se varmaan se porukke joka on söi, niin ne on edelleen onnellisena siellä palaamulla, että vasta on kaatelmassa. Enää hyvä, ei hyvä. Tilannehan oh. on sellainen tässä maailmassa, että jostakin kun on muoti, niin onpa se hyvä tai huono asia, niin sellainen, jolloin huono itsetunto, niin ne ei uskalla mennä niin kuin ne itse haluaa, vaan mulla on ja Luonto mistä tunna, että esimerkiksi ajattelepa silloin nuorena miehenä, niin, <tuh> niin. sisko on niin kovasti sirkalle, vaan terve sisko on linnukas ompelemaan, niin esimerkiksi piasijaiset tanssilossa, niin ihan istuvassa tipunkeltaisessa haalarissa tuolla työväntöllä tanssimassa. <tuh> Se on jännä, kun meni niin sinne miesten vessaan kiinni, porukat kahto, mutta... Se on vissiin niin paljon pitkäksi veittu juttu, niin kukaan ei ole ikinä mulle mä oon päätä niistä vaatteita. Ja oli, oli monta muuta semmoista tekstiiliä, että, että eipä niitä ole muita näkyinen. niin Se on sitten, jos on huono itsetunto, niin josta kun tulee muoti asia, niin sitä on mä mukana, miten hyvää. Se on taas heidän asia. Esimerkiksi kun on varkut. Niin, diin, nämä, diin, niin kato, diin. niin ne on varmaan pelkästään syödä vihanneksi, jotka on huonoja varkkuja pitää piällä. Ne ei edes Poloviitullo, tota vielä jo ennen kuin kerkiä Kyllä nyt on kovat viipussa, että siellä elinkeinoa puolustetaan sillä, että ei kasva aivot ilman lihaa. Jos nyt oikein lyhennän ja tulkitsen että saparatieteen tohtoriin tätä kandanoottoa. Niin ja katot, til tilannehan on vielä sitten, että esimerkiksi täällä Savossa on paljon sellaisia peltoja, että jos niinku esimerkiksi lypsukarjanpito ja lihakarjanpito lopetetaan, niin ne menee sitten joko vesakolle tai metälle sitten. Ja sitten tämä... Ja saastuminen mistä puhutaan, niin onko ne ihmiset uutisia, kun <täntä> Kanadassa no. palaa niin paljon mehteä, ja katoa, että se savu tulloo tänne asti. Venäjällä on kanssa samalla viisi. No, sadatteko ihan mielettömät määrät ilmasaastetta. Intia on yksi hirmuinen saastejen pesä, että pitäisi niin pommittua niitä, että ei syyllistä suomalaista lihan tai majon tuotti, jota me tehdään kummin. Hetkinen, tuota, niin mikä se, joku leveyspiiri, niin puolet peltolloista, mitä on maapallolla, niin on se leveyspiiri pohjoispuolesta. Me ollaan sellaisia sissiä, että tohetolle on jo hanskat naoleen, me silti sinnitellään. Tiedä. Tuo pitää paikkaa, Sen joo, takia en ta ole ihan oikeasti huolissani teidän elinkeinosta niin. ollenkaan. Ei tässä ole mitään hätää. Ei tarvitse niin en, kovilla ampua. En, kyllä lihasyöjiä riittää. No, <laughs> <on> kovilla ampua. Minä <laughs> tuon tuo vaksaa esille. <laughs> kyllä, kyllä. Joo, joo ja, ja älä, älä hätäile nyt. Minulla on tätä asiaa aina enemmän. Niin kuin, että tässä. Nimenomaan tämä... tämä, tämä Suomalainen tuotanto perustuu siihen, että meillä on hirmuinen vahtiminen päällä. Me ei voi jää oikovasti silloin, kun tuolla muuvalla on do. tuo, Esimerkiksi Esimerkiksi niin tuo Salmonella juttu, niin se on minun ajatteluttana, vaikka se nyt vähän niin poikkeaa asiasta. Niin, Jos suomalaisella tilalla löytyy Salmonella, niin käytännössä se on niin kuin meitä isäntä sikalla navetan tai kanalan taakse ja aamuttaa. Se on niin karmea operaatio. Sitten kun tullaan maailmalta Salmonella on esimerkiksi kananmunia, no joo, Espanjassa on aina mikäpä sillä- otetaan vaan niin linjalta pois. Eli tämä on niin kuin kohtelu meitä kohtaan niin ihan hurjaa. Ja sitten, sitten vielä tuo, että kun minullakin on tuota, no pari, kolme virmoa, missä on pikkasen porukka täällä töissä, niin yhden saattaa laittaa valvonta sinne katon, niin tuo tytän, joka johtaa, niin saattaa me käräillä heti. Niin sateen liitti koko ajan kuvu, että mitä myö tehdään. Nyt ei tullut pellosta, mikä semmoinen juolavehna suikalle, niin heti sitä kukkapellosta kuvaa, että... <tos> niin, kun tässä on monta, monta kuukautta mennä soittamata, niin tässä on Niin tuntuu, mutta nyt on kuule, tiedätkö, tilanne on se, että nyt niin. mennään eteenpäin ja mennään toho, takaisin tuohon kuvioon, Siis puheenvuoro sinänsä ihan kohdallaan. Suomalaisen Karjan kasvattajan ja myös maanviljelijän asialla saa kyllä olla, ei siinä mitään. Tämä on Halo Helsinki. Mä astun sisään, ei missään juuri ketään kävelen suoraan. Soimaan. Sä ilmestyit sanoen hymy mulle suo. Jack Beri alkoi tunna moimaan. Mä sanoin sulle moivaan ja hain vesilasiin. Kun mä tulin takaisin, sä oli jo tosi sekaisin. Mira. Valfictionin nähneet toki tietää, mistä on kysymys tässä. Halo, Helsingin kappaleessa viitataan maailman kuuluu tanssikohtaukseen. Kansakunnan kahvitunnilla puhutaan ruokavalioista, syötkö eläimiä? Täällä puhutaan paljon ruokavallankumouksesta, joka nyt on menossa selvästikin. Niin kyllä oikeastaan samaa mieltä. Täällä on tämmöinen viesti myös, että ruokatottumusten muuttamisessa on kyse. Paljon myöskin tottumuksista ja ihan yksinkertaisesti myös osaamisesta. Nakkikeiton osaa varmaan moni tehdä ilman ohjattakin, mutta entäs se Tofun käsittely? Tosi tärkeää olisi kuitenkin yrittää vähän oppia. Meidän keittiössä välillä onnistuu <laughs> ja välillä ei. Teineille on selitetty, että tässä nyt yritetään rakennella tulevaisuuden kannalta parempia uusia tapoja. Vanhempi poika ymmärtää ympäristöhaasteet nuorempi juhlii jos on jos on lihaa pöydässä. Kyllä hienoja, hienoja ajatuksia askeleittain. Askeleet kerrallaan, niin kuin tässä ohjelmassa todettu, niin ihminen on kuitenkin syönyt myös lisä, lihaa niin, niin pitkään, että ei siitä heti kyllä pääse. On tässä näitä ruokavallankumouksia nähty siis läskisoosista, hernekeittopurkkien ja pakastebroilereitten ja kalapuikkojen ja grillibroiskujen kautta pitsoihin, burgereihin ja sitten ja suseihin ja kyllähän me keski-ikäiset tiedetään. Ruotsin laivojen noutopöytien kautta on käynyt tie. Sieltä sai katkarapuja ennen lähikauppoja. Sirkkojen syönnistä reaktorissa valmistettuun lihaan kohta mennään kuulema. Epäilen vahvasti. Kuulema. Mukaan. Niin. Ruotsin laivojen noutopöydästä muuten mainittakoon se että Radio Suomi on ensi viikonlopun itäverellä siellä notkuvien rekkopöytien äärellä. Aurinkorantojen varjossa on synkät rikoksen jäljet. guys Murhatutkimus Oulussa johtaa lopulta tutun poliisikolmikon Kanarian saarilla juurtuneen korruption selvittelyyn. No. Mäntymäki. Kaksoismurha. Menestyksekkään paratiisisarjan Kaikki kaudet Yle Areenassa. Tämäkin vielä. Kuunnellaan, kun lihamestari Tarmo esittää kappaleen. Nähtiin meidän kaupas. Sä huomioni veit. Myöhemmin molotovissa. Sen uudelleen sä teit, mun kylkeen sunit liimaksi kun siideriä joit. Jotain tuoppii, niin mä höpisin, hei vaan sä hoit. Ilman parempaa suunnitelmaa, suuteli narasti ulteshelma. maistoin vadelma siiderin huulilta Kysyit pilkun jälkeen, mitä nyt sitten? No mennään meille tarjompi, sen uimaan ensin. Suihku lähteeseen. Kellään luometto sydämi ei kellään tuoksussa vaadelmi Ei kellään Otto sihot ja supermukava. Kellään hiuksissa. Ollut oisse eilen, tämä sama tunne taas, se yö ja suihku lähde kun mä hukun suudelmaas. Kun heräilit soitin sulle kirkaa, lumpa toimitti omupalan virkaa. Kermavaahtohuulilla uusi kielisuudelma. Leinorun oli et kun aarteen löytää, ei sitä passaa muille näyttää. Vaan jo illalla Espalla käytiin mun Vespalla. on suo yli kaikkien. Kymmenen vuotta. Kaiken kauniin, se jälleen jatkukoon. Yli talven kesään seuraavaan, ja aina uudestaan. Anteeksi, Tarmo, kuunnellaan nyt. Karina Loppuun asti, joka on kuulemma omasta elämästä. Kymmenen vuotta jo tehnyt artistin uraa tämä etelä-helsinkiläinen lihamestari Tarmo. Hänen kesäsinglensä kellään sisältää myöskin tuommoista raukeaa aamun ruokalistaa aika hienosti. Ja yksi tietysti on nämä tämmöiset erilaiset ruokavinkit, joita ei voi välttää, kun ruokavalioista puhutaan täällä. On se taannoinen kananmunan keitosta pystysuudessa kirjoitellut, alkaa tämä viesti Whatsappissa. Saatiin sitä melkein yhden ohjelman verran keskustelu. Se on totta, että tämäkin ehkä sieltä kantautuu. ja ei kytemään mieleen, että ruoastahan kannattaa puhua enemmänkin. Tämän päivän aiheeseen liittyen ruokavalioista entisenä keittiöläisenä. sai huomata, että joillakin ruokavalio riippu siitä päivän ruoasta. Jos sattui niin ei, ei mieleistä, niin sille olikin silloin allerginen. Tai sitten se ei kuulunut muuten vaan Mutta jos se oli vaikka sama jossa jossain muussa ruoassa, joka maistu, niin sitten se allergia tai vakaupus unohtui. Näitä asiakkaita nimitimme leikkimielisesti. Ovelta käännytettäviksi on Marian viesti tässä. Suoraa puhetta, niin kuin nyt siis kansakunnan kahvitunnoilla toki, toki on tarkoituskin. Harjoittaa tätä suoraa puhetta. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. Eikä mitään. Tänne pääsee puhelimella kyllä vielä. Meillä on tuonne kello 12 saakka hyvää käyttämätöntä aikaa. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Love, Shine a Light, Katrina and the Waves siinä. Joo, mä otan tähän näitä WhatsApp-viestejä nyt pari, kun on joskus käynyt niin, että näitä jää niin paljon lukematta, niin korjataan sitä tilannetta vähän. Ja tuossa kello 11 uutisten ja ehkä yhden musiikkikappaleen jälkeen, niin tota, otan kyllä puheluita tähän lähetykseen sitten vielä niin, että vaikka pitkä kuuppi kahvia eteen ja radio tiukasti auki, niin kyllä tästä selviää. En ollut käynyt koskaan sikalassa, sanotaan täällä. Tämä on nimimerkki nykyiseen elämäänsä, tyytyväinen emäntä. Niin, en ollut käynyt koskaan sikalassa ennen kuin tapasin nykyisen mieheni. Kyllä muuttui kuva suomalaisesta ruoantuotannosta, jos olikin jotain ennakkoluuloja. Ollut aiemmin, niin ne karisi viimeistään siinä vaiheessa, kun näki, kuinka eläimistä pidetään huolta ja miten sitoutunut työhön täytyy olla. Navettaa mennään, oli joulu tai juhannus, liian usein uutisointiin nostetaan vain ne huonot uutiset. niinpä, että uutinenhan usein on juuri jokin epäkohta, joita ihan varmasti myös on. Se semmoinen tehotalous ja kasvatus on niitä epäkohtia, jotka tuodaan valo, jotta asiat korjautuisi. Sehän niin oikeastaan on kyllä median tehtäväkin. Niin Ihan samaa mieltä, että siinä on se ikävä puoli, että sitä aletaan helposti luulla, että joka puolella karjan kasvatuksessa on jotenkin vikaa. Sen takia niin on tosi hyvä juttu, että tuokin viesti tuli tähän lähetykseen. Tämä on yö. Sitten uutiset. Vielä sinussa on paljon piilossa, monta sivua, joita selataan, monta kerrosta, joita kuoria. Pauseita, ei aina suoria, mä tahdon selviää. The ball. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen haluaa pääministerin ilmoituksen hyvinvointialueiden tilasta. Kaikkosen mukaan hallitus on hallitusohjelmastaan alkaen asettanut epärealistisia säästötavoitteita vanhusten ja sairaiden hoivaan. Kaikkonen arvostelee Ylen ykkösaamussa hallituksen linjauksia hyvinvointialueista. No tässä nyt erityinen ongelma tuolla hyvinvointialueella on, on, että hallitus on kohdistamassa vielä lisää säästöjä sinne tällä hetkellä on luettu vaikeuksissa, ihmiset eivät saa tarvitsemansa hoitoa. Hallituksen pitäisi nyt tämä asia tuoda eduskuntaa keskusteluun, että mitä se oikein aikoo tehdä tälle tilanteelle vai aikooko mitään. Ja oma ehdotukseni on, että pääministeri Orpo tuo eduskuntaan pääministerin ilmoituksen, kertoo tilanteesta ja kertoo, että mitä hallitus aikoo tälle tilanteelle tehdä. Vastuu on tällä hetkellä siellä, tämä ei muita syyttelemällä paranne. Ruuhkat Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksessa ovat Finnavian mukaan helpottaneet. Aamulla pahimpaan ruuhka-aikaan kello kuudesta kahdeksaan jonot olivat maltillisia. Jonottaminen kesti noin viidestä minuuttia. Viime päivien ruuhkien taustalla ovat syyskuun alussa muuttuneet nestesäännöt. Uusien EU-määräysten vuoksi suurin käsimatkatavaroissa sallittu nestepakkauksen koko on 100 millilitraa. Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön Tampereen keskustassa illalla tapahtuneen ammuskelun vuoksi. Silminnäkijä kertoo Ylelle, että Koskipuistossa ammuttiin useita laukauksia. Kaksi miestä oli silminnäkijän mukaan juossut karkuun, kahta miestä, joista toisella oli ase kädessään. Mies ilmeisesti ampui maahan useita laukauksia. Poliisi on saanut kiinni miehen läheiseltä Tampellan alueelta. Siinä kuultiin kello 11 uutiset Markit Alasalmi toimittajana ja toden totta Kepun puheenjohtaja Kanki Kaikkonen, hän oli tuossa Ylen ykkösaamussa, no sen voi käydä väijymässä milloin tykkään niin tuolta areenasta, koska nyt mennään kansakunnan kahvituntia. Puhetta on siis ruokavalioista ja ruuasta. Syötkö eläimiä, syötkö lihaa, oikeastaan on se kysymys. Tunnetko siitä? Liha häpeää, joka on tuommoinen uudistermi. termi. Ehkä se on vanhakin, en ole vaan huomannut aiemmin. Yle, Radio Suomi. Sellainen tunne saattaisi kuulemma osaltaan pelastaa maailman. No, näitä näkökulmia perkaille lisää sekä WhatsAppista että myöskin. Puhelimella pääsee kohta taas tähän lähetykseen mukaan. Kyllähän lähetystyössä yhtenä pointtina on se ruokaturva. Eikö ole? Siinä mielessä ollaan ihan asian ytimessä. No sitten tuli myös viesti, että kuulepa Samuli, Antti Kaikkonen on keskustan puheenjohtaja. Mutta eks mä sanonut niin? Vai minä syönkö nyt sekoittamaan jotenkin? Muistatteko muuten semmoista tilannetta, kun toi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner silloin sanoi vuonna 2019, että en ole koskaan ollut sitä mieltä, että ihmiset voisi asettaa markkinoiden edelle. Ja tästähän jompikumpi iltapäiväriäpurin epäsoikein riemukkaat otsikot, että näin sanoa ajattelevansa tämän ministerimme. Hän oli liikenne- ja viestintäministeri. Ja nyt sitten tuossa suuri sali naurahti eduskunnassa päivänä, kun siellä oli tuo kokoomuskansanenjälstöjä Mia Laiho, sanoi kyselytunnilla, valtiovarainministeri purraa pääministeriksi. Ja kyllä niitä siellä ministereitäkin nauratti kovasti, että voi miten hassua, että tämmöinen freudilainen lipsahdus tapahtui. Toi taas ei ollut toi Bernerin, niin se oli sellainen Friedmanilainen lipsahdus silloin aikoinaan. Mutta nämä on tietysti vanhoja juttuja, mutta jotkut jutut, niin ei ne unohdu, kun ei niitä niin kuin oikeastaan haluakaan unohtaa. Panun viesti täällä WhatsAppissa menee näin, että vesku todettiin aikoinaan, mikään ei ole niin ihanaa kuin vertatihkuva, pihvi. Oliko, to, oliko todella näin? No, sehän on aikamme kuva siis siinä mielessä, että eikö nämä siis jollain tavalla esitä ja jäljittele monet nämä tämmöiset ihan kasvisperäiset ratkaisut. Niin nimenomaan lihaa. Ja tämä nyt on vaarallista sanoa, mutta mä oon sitä ihmetellyt aina. Miksei ei voi olla vaan tota jonkun muun näköinen kasvis kuin pihvin tai makkaran näköinen, jotka viittaa jo alun perinkin siihen lihaan. Eli kai siinä niin ollaan myös rehellisiä ja myönnetään, että se on meillä perimässä se lihahimo sillä tavalla, että vaihtoehdotkin olisi helpommin nieltäviä, jos ne muistuttuisi kuitenkin, kuitenkin sitä lihaa. Joo, mä tiedän. Ei olisi pitänyt sanoa, kyllä minä tiedän. Mutta ruoasta on kysymys. Syötkö sinä eläimiä? Kansakunnan kahvitunti tässä ja nyt. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. Täällä kansakunnan kahvitunti. Kuka soittaa siellä? Teija, terve. Terve Teija. Syötkö eläimiä? Syötkö eläimiä? Työn. Niin. Noniin. Mutta. Ilman häpeää. Ilman häpeää. Joo, <tuh> joo. <Ja>, <tuh> Mutta mulla on semmoinen pieni vinkki. No Eli aina puhutaan mummon lihapullista ja mummon kaikista. Joo. Niin miksei voi äh, tehdä semmoista. Jokainen mummo, täti, niin. anoppi <laughs> niin alkaa keräämään vesettejä niin omista muistaan. Jonkin kaupungin sen kirjaan ja antaa sitten se lippilahjaksi, lahjaksi Oi, miten hyvä idea. Niin, ja. mä oon tehnyt tätä Ni itseä. Niin. <laughs> niin, mä arvasin tuon olisin kysynytkin. Eikö toi jos semmonen, että tuommoistahan tehtiin silloin entisinä aikoina enemmän Kyllä. kuin nykyisin. Niin. Miksähän se on sellaisen inflaation kokemus? Varmaan sen takia, että on tuo internet ja siellä on niin paljon kaikkea Niin. Ja vinkkejä. niin. Joo. Mutta tuolla ne jatkuu, se pysyisi elossa ja tässä maailmassa, Kyllä. ne sellaiset suvun omat ratkaisut Kyllä. ja vinkki. Joo. Niin, niin ja kaikkien, niin ei pelkästään suvu, vaan ihan. Kun mietit nyt. Niin. Niin vaikkapa ruisleipää. Joo. Niin. Se juurihan meni iän päivää. No, niin. näin on muuten. Niin. Tuossa kun niitä aineettomia kulttuuriperinnekohteita viikko sitten mietittiin sille menneen, niin toi, toihan toi leipä juurihan on sellainen, mikä pitäisi Kyllä. olla. Kyllä. Ihan ehdottomasti. Kyllä. Se on ollut monen talon arvokkain asia. Se on ollut arvokkain asia. Itse asiassa, minä sain aikoinaan leipäjuuren, kun meitä kotona niin hävisse, alkuperäinen, niin mä sain sitten kuitenkin naapurista. Vai takaisin niin. saman, vai niin? Ei, ei. Heitä, niin. Joo, jo, jo. Hei, ajattelen, nyt jos on joku kynäniäkka, kuulen, niin tosta semmonen draamasarja, esimerkiksi Ylelle, Pitäisi tehdä, missä on leipäjuuren ryöstö ja siitä niin, syntyvä koko se... kylänlaajuinen laajuinen sotatila. Ihan neuvottavasti pitäisi Tä, tehdä. Tämä ei ollut ihan ryöstö. Niin, ei, kun tuosta on varmaan sovittu. Se... <tos> niin. Sun kanssa mä voisin puhua iän päiväruuasta. Mutta mä ihan aloitin tämän tämmöisenä, niin. vaan että miksei... Tää sitten nämä ihmiset niitä. Hei, kun toi on semmoinen, mikä toi on niin arvokas asia sanoa ääneen. Niin. Tehkää reseptikirjoja, joita jälkipolville voi lahjotella kyllä. siinä matkan varrella. Ei tarvi olla edes joo. perintönä. Voi ihan antaa. Niin. Joo, kyllä. Ja. Rippilahja oli hyvä ajatus, joo. rippilahja niin. tai mikä hyvä. Mä oon itse saanut aikoinaan. Siihen laittaa muutaman, mullakin oli valmiina siinä joku resetti, minkä sain, niin, niin, niin. sitten kirjoittelee itse sinne. Joo, mm. kyllä, toi on kuule Hei, kiitos kun soitit. Kiitos. Tämä piti saada tähän ohjelmaan, tämä olisi ollut aivan töppö tämä koko lähetysihminen tätä. Kuule, kiitos. Tämä oli hieno. Kiitos sinulle. voi. Joo. Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Tynkä lähetys olisi ollut ilman tätä. Ilikka, on katso yksi ilikaa, Ehkä ei, jos pohjojenvaltalla ollaan. Ilikka kysyy, että voitko nyt kertoa, mitä kaikkia erilaisia näitä nimenomaan kasvisruokavalioita on olemassa. No ei, no ei tämä ole mikään monimutkainen asia. Siinä toi Paula Jokimies sanoi tuossa pari tuntia sitten tällä kanavalla, että hän on fisu. Vege, joka tarkoittaa niin oikeastaan se peskovege, on se pesko viittaa kalastukseen, niin kuin Fisukin kyllä. Eli meren eläviä, kalaäyriäist ja menee, mutta sitten niin muu tämmöinen eläinperäinen ei, ei niin kuin mene. Pollo viittaa siipikarjaan, eli on olemassa pollo vai onko? Onko se pollo silloin oltava, koska siinähän menee se vegaanipilalle sana? Ei tämä ollutkaan niin helppoa. Hyvä ilikka. Semi syö pääasiassa kasvisruokaa, mutta joskus kadaa ja kala. Kyllä mäkin ylentän tuohon. Taidan olla monessakin suhteessa semi-ihminen. Muutakin kuin semi-vegetaristi. Sillain fiiliksen mukaan Okei, okay. on olemassa kaikkea. Muita syitä siis on, on toki olemassa, rajoitteita, allergioita ja intoleransseja, ei ole syytä nauriskella niille eikä ole tarkoitus. Espressosta laulaa Sabrina Carpenter siinä ja meillä on täällä Whatsappissa tämmönen kannanotto. Hei Samuli, tuossa taannoin lähetti viestin joku sikalanemäntä, joka sanoi, että elämistä pidetään hyvää huolta. Olen toista mieltä. Ainakaan suursikalat ei ole eläimille sellaisia, että ne sijat saavat elää lajille tyypillisesti. Ihan on täysin päinvastoin. Sika on muuten viisaampi kuin koira. Se, että eläimiä ruokitaan eikä hakata, ei vielä ole sitä, että niistä pidetään hyvää huolta. Tämä aihe on sellainen, että meikäläisellä menee kuppinurin, sori siitä. Siis sanotaan tässä viestissä, ja tämä ei ollut nyt vielä tässä vaiheessa ollenkaan oma helkoa kannanotto. Mutta tuo on kannanotto ja hyvin henkilökohtainen, ja, mutta mähän sanoin, ja siinähän myönnettiin, eikä me myönnetty siinä tosi puhelussakin, että on olemassa ongelmia. Ja niihin hän pääsee siis dokumenttejakin seuraamaan ihan rakennettuja, journalistisesti hyvinkin tutkitusti suoritettuja, tehtyjä. Ihan kun googlailee vaan, niin verkostakin löytyy niitä epäkohtia, joissa asiat ei ole hoidettu hyvin, niin niitä on olemassa. Se on hyvä, että nämä asiat tuodaan. Esiin, mutta ei se mun mielestä voi olla edes tuosta äh, sikalan tai navetan koostakaan kiinni, vaan kyllähän se on vain siitä, että no kuinka ahneita me ollaan on yksi kysymys tietenkin. Ja kyllä toi maatalouden keskusliitto on ottanut tiukasti kantaa, että syökää ihmeessä kotimaista lihaa, että on se nyt ihan eri tavalla tuota, niin tuotettua kuin jossakin muualla. No. Kyllä mä nyt uskon, että sen takana on tietoa tuon väitteen. Eikä tässä nyt oikein autakaan, kun uskoa, että ei aina pitäisi epäillä kaikkea, kuten mulle myöskin sanottiin tuossa viikko sitten tässä lähetyksessä. Tosiaankin on yksi luonto, luonne. No joo. Urbanisoitunut, ja nyt tulee sitten faktavaroitus. Täältä mä luen suoraan tästä. Urbanisoitunut ja luonnosta vieraantunut ihmiskunta vieraantuu puhan sen lihansyönnistä. Kuitenkin. Ihminen kohosi älyllisesti apina serkkujensa yläpuolelle ruvettuaan syömään lihaa. Aivot alkoivat uh, saada kehittyäkseen enemmän proteiinia ja rasvaa. Aivot kun sattumat olemaan ruumiin rasvaisin elin. Pahoin pelkään, että kasvavien lasten aivojen kehitys kärsii vegaaniperheessä, jos vanhemmat eivät todella hyvin osaa valikoida kasvikunnasta proteiinipitoista ravintoa. Kyllä kasviproteiinit niin tuota rasvaa tuo ja tuottaa. Et tarkkanahan hän siinä varmasti saa olla, ei siinä mitään. Mutta, mutta tämä jatkuu vielä. Miten eläinkunta voi olla niin väärässä? Pienivatsaiset nisäkkäät, joihin ihminenkin kuuluu, syövät lihaa. vatsaiset kuten hevosten märehtäjät, syövät kasvisruokaa, jota on pystyttävä syömään sitten valtavia määriä. Ja niin ja näin. Tämä, vielä, tämä on orvokin viesti tämä jatkuu näin, että syön eläimiä ilman häpeää. Ja eläimet syövät minua. Hyttyset kuppaavat hävittömästi verta, aina kun kerään metsässä kasvisravintoa perheelle, niin talven vala. Ja liharuoka, aitona liharuokana. Kasvikset aitoina kasviksina. Ruoanhan pitäisi olla mahdollisimman vähän jalostettua, kun kasviksista tehdään valenlihaa, niin eiköhän jalostusaste ole turhan korkea. Entä kuinka moni söisi variksen lihaa vaikka? No nyt mennään hyvin tuohon tuommoiseen tunnepohjaiselle alueella. Näin on. No. Kanalla on aivan samanlainen luonnonmukainen ruokavalio kuin variksella. Hyvä orvokki. Ja kun me ollaan tunnepohjaisia eläimiä me ihmiset, niin toihan on just totta, että me nyt tota kissoja ja koiriimmekaan todellakaan syödä, vaikka jos me oltaisiin kylmästi järkiperäisiä tai hevonen, niin mitä sitten suu pannaan, koska siinä kohtaa monella se aukeaa ja menee pitkäksi aikaa sen jälkeen kiinni. Kansakunnan kahvitunti tässä ja nyt ja puhutaan ruuasta. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Lähettiin siitä suurimmasta jakolinjasta. Syötkö eläimiä liikenteelle? Kuka soittaa siellä? No Tero soittelee. Terve. Terve Tero, mitä mieltä? Hirveän hy Hirveä hyvä keskusteluaihe. Ja kyllä, minä olen sekasyöjä. henkeä ja veren siitä ei pääse pääse mihinkään, mutta otan, tähän niin kuin teemaan ja ruokavalioasioihin nykyään puhutaan paljon esimerkiksi globaalista ruokavaliosta ja mun mielestä siinä mennään aika pahasti metsään, jos sitten meidän pitäisi puhua enemmänkin niin kuin kansallisista ruokavalioista, että Joo. kun me tullaan tänne pohjoiseen, pohjoiseen ulottuvuuteen, niin se on vaan karu fakta, mä olisin itse lyksykarjatilallinen ja määrin kasvattelen noita lihaeläimiä siinä sivussa ja se on vain karu fakta, että pääasiassa säilörehu ja rehuviljat on ne, jotka kasvaa meillä täällä, kun mennään yhtään Jyväskylästä vaikka pohjoiseen. niin Se on vain niin, että täällä ei leipäviljoja tuotella eikä ja kaikki nämä naurit ja lantut kasvaa kyllä, mutta se käy aika kapeaksi se ruokavalio kyllä sitten välittömästi, että mä en tiedä kuinka moni on, on halukas sitten elämään tavallaan, jos, jos tämä planetaarinen niin ruokavalio halutaan siis nostaa teemaksi, niin sitten pitäisi tyytyä kyllä siihen, mitä, mitä me pystytään omassa maassa tuottamaan, että, että se siihen kuuluu lähtökohtaisesti kuuluu nämä kotieläimet. Meillä on neljän kuukautta pitkä kesä, jolloin kasvatellaan näitä rehuja, ja sitten se loppu kahdeksan kuukautta, niin me kasvatellaan niitä eläimiä siellä meidän navetoissa ja sikaloissa ja kanaloissa, että se on se meidän tapa, millä me pystytään varmistamaan kaikkien koronien ja sotien ja muiden keskellä, että meidän kansa pysyy ruokittuna. Erittäin hyvä puheenvuoro. Ja on ihan totta, että mehän lähdettiin just toisesta päästä, eli omasta suusta liikkeelle. Että mitä tykkää suuhunsa laittaa ravintomielessä, niin toisessa päässä on jopa se planetaarinen asia. Ja siinä välissä kyllä. on näitä paikallisia olosuhteita. Ja sitten ei tuolla Afrikassakaan nykyratkaisuilla pärjätä kyllä ilman lihaa. Ei pärjätä sitten se jää herkästi näissä myöskin keskusteluissa pois, että niin Etelä-Suomessakin tietysti vehnä, vehnänviljely esimerkiksi onnistuu hyvin, mutta joinakin vuosina ja aika useinkin se elintarvikelaatu ei esimerkiksi täsmää. On, on kaura, kauran vienistä puhutaan paljon ja kaurasta yleensä, mutta niissä, sitten kun tulee huonoja vuosia, niin niissä on että on semmoiset, että ne ei kelpaakaan sinne vauvaruokapurkkiin eikä eikä siihen kauramaitopuoleen. Että mitäs niille sitten tehdään siinä vaiheessa, että poltetaanko ne? Vai valitaanko se tie, mikä, mikä meillä on täällä käytössä tälläkin hetkellä, että ruokitaan kotieläimiä? Niinpä. Niinkin yksinkertainen juttu kuin rypsiöljy. Se tunnistetaan, että se on äärimmäisen terveellistä ihmisille ja se on, on hyvää hyvä tietenkin kaikkien, kaikkien syödä. Ja se on, se on kotimainen juttu, mutta mitä tapahtuu sille rypsijäännökselle, eli, eli tuolle rypsirouheelle? Sille ei ole olemassa, ei ole keksitty oikein mitään järkevää tapaa sitä ihmisille syöttää. Eli taas olisiko se sitten kaatopaikka vai polttaminen se vaihtoehto, että, että tällä hetkellä se on menestynyt nautakarjan ruoksi ja he tekevät siitä. Ne tekee siitä niin kuin sen valkuaisen, mitä, mitä me itse pystytään, kun me ei märehtiöitä olla, kun me ollaan sekä syöjiä. Se on kyllä. fysiologinen fakta. Kyllä, kyllä. Tässäkin muuten kun sain tänne viesti, missä muistutetaan, että ihminen on alun perin keräilijä. Niin siitä kyllä. on jäänyt se alkuosa pois se metsästä ja keräilijasta. Kun puhutaan sitä aina, kun aina muuten silloin, kun viitataan tähän alkuperään, niin puhutaan aina pähkinöistä. Siinä mainitaan aina ne pä pähkinät. Joo. Ei täällä ole mitään Joo. pähkinöitä. Joo, kyllä meillä sieniä on. Ja, ja löytyy, löytyy varmaan jotakin tryffeleitäkin jo määrin, mutta kyllä ne pähkinät on, on kyllä vähintä. Yksi, yksi keskusteluaihe, tai yleensäkin niin tästä keskustelusta, niin meidän pitäisi muistaa, että tämä koko. Koko tämä maapallo ja kaikki, mikä täällä elämää on, niin tähän perustuu hyväksikäyttöön. Mm -hmm. ja se on aurinko, on se, mistä lähdetään. Se on se hyväksikäyttöön ensimmäinen porras. Sen jälkeen alkaa kasvit yhteyttää Ja, ja siitä se vaan rakentuu tämä koko systeemi. Sitten kun tullaan tähän etiikkaan ja siihen niihin asioihin, niin se, on, se on eri juttu. Mutta että se, se ymmärtää, minäkin sen ymmärrän, että joillekin tekee pahaa syödä eläintä, mutta se, on, se, se tarkoittaa silloin sitä, että me inhimillistetään ne eläimet, ne ei silloin ole, me ei enää olla osa sitä ravintoketjua siinä mielessä, että me hyväksytään se, että, että ne on, tai ajatellaan niitä niin osana samanvertaisina, samantasoisina, ja, ja joo, kyllä ne on älykkäitä, osaa, osaa joku niistä olla ja muuta, mutta ei se leijona siihen savannilla, tämä nyt on, tästä riemastuu kaikki ne, ne, tästä ne. kommentista, mutta ei ne, ei ne silti ne leijonat mieti sitä, että onko se gaselli siellä miten älykäs tai, tai mitä se on, koska se kuuluu siihen luonnon kiertokulkuun ja hyväksikäyttöön, mitä tämä niin alusta, alusta asti on. Sitten on tämä, vielä tämä ilmastoteema on, on tosi mielenkiintoinen juttu. Nyt puhutaan paljon siitä, että, että nautakarjan metaanipäästö sun, sun muuta, mutta kun metaanit menee sekaisin ihan täydellisesti, Eli tämmöinen nautakarjaan liittyvä metaani on biogeenista, eli se on korkeintaan sen 11 vuotta ilmakehässä, jonka jälkeen siitä tulee hiilidioksidia ja sen jälkeen se siirtyy takaisin tänne nurmituotantoon. Ja nyt tekniikkakin on kehittynyt jo hirmuisen paljon, eli meilläkin on käytössä jo bioreaktori, että metaania Joo. tuotetaan sitten jo, otetaan se metaani talteen, ja me ollaan energiaomavaraisia, puoli vuotta vuodesta, kun meillä on tuo biokaasulaitos käytössä ja aurinkopaneelit katolla. Eli me ollaan sellainen yksikkö täällä, täällä toimijoina, jotka, jotka pystyy niin kuin hoitamaan sen ilman ulkopuolisia panostuksia, niin meitä lähtee maitoa ja, ja toivottavasti ihmiset vielä, vielä sitä juo myöskin. Mutta että jos mennään tämmöisiin gigafaktoreihin, että se jossain maailmalla tehdään tämä, tämä ruoka ihmisille, niin se tarkoittaa sitä, että nämä autioituvat nämä meidän kylät täällä. Ja, ja sitten minkälainen se sitten on, on tämmöinen joku valtava tehdas, joka, joka sitten ruuttaa sitä, sitä sörsseliä tulemaan, että kyllä mun mielestä siinä on paljon enemmän, niin minun kulmakarvat kohoaa huomattavasti enemmän semmoisesta kuin tästä hajautetusta mallista, jossa jokainen saa on hyvällä omalla tunnolla valita sen, että mitä, mitä haluaa tuottaa, mutta toisten syyllistäminen ei, ei mun mielestä ruokapöytää eikä ruokakeskustelua, Kuulu millään tasolla. Että omia valintoja saa tehdä, mutta annetaan toistenkin tehdä sitten omia valintoja. Aivan jumalattoman hyvä puheenvuoro. Erittäin paljon sulla on tietoja. Mulle tulee sellainen tunne, että siis jos lihakarjan kasvattaminen on sun kaltaisten ajattelijoiden käsissä tässä maassa, niin ei meillä ole mitään hätää. Ihan oikeasti. Mulla... Niin kiitos kun soitit. Ihan todella kiitos. Mä, yh, yksi teema on mun mielestä mielenkiintoinen. Vielä haluan sen nostaa, jos, jos aikaa on. Eli joku seuraavan kerran puheenaihe voisi olla myöskin semmoinen, että miksi Suomessa, jossa me ollaan parhaiten, pärjätään ilmastonmuutoksessa. Tätä on tutkittu aika paljonkin. Eli se, että kun ilmasto muuttuu, se on kiistämätön tosiasia. Suomi on yksi niistä harvoista maista, joka tulee pärjäämään tässä. Niin miksi me ollaan kansakuntana todennäköisesti yksi kaikkein eniten siitä huolissaan olevia? Joo. Jos me oltaisiin oltaisi pykälä tuohon itään päin esimerkiksi, niin mulle, mulle ei niin olisi ihan vieras ajatus sekä että siellä vaikka vähän kirittäisiin sitä ilmastonmuutosta, jos, jos me oltaisiin pärjäämässä globaalisti siinä, siinä rallissa. Että se, se mua aina vähän ihmetyttää myöskin, että miksi juuri täällä ollaan näin huolissaan tästä, tästä asiasta. Hyvä, että ollaan, mutta pitää myöskin tunnistaa se meidän rooli ja osa, että paljon, paljonko me pystytään siihen tosiaan näin pienenä kansakuntana. Meidän sijoitusmaailman porukoissa on yli 200 jotain, että jos jokainen maa olisi näin harvaan asuttu, ei meidän tarvitse käydä tämmöisiä keskusteluita, että ne, ne tapahtumat, mitä, mitä tapahtuu, niin ne tehdään, tehdään tuolla valitettavasti ihan muualla, mutta me voidaan olla clean me voidaan olla niin kuin, ju, juoksuttamassa tietenkin kehitystä eteenpäin ja tehdä oma, oma temppumme sillä, mutta ei meidän kannata niin kuin, säästää ja kurittaa itseämme syyllistää hengiltä tässä, tässä ainakaan niin liha-asiassa. Hyvä pointti. Hei, minä laitan korvan taakse tuon kanssa ja palataan tuohonkin asiaan. Kiitoksia sulle. Oikein He. hyvää hei lauantai. Kiitos paljon. Hyvä. Hien, hieno ja homma. Voi. Kyllä, tätä tota pitää nyt hetki ihan todella sulatella ja tuli paljon ajateltavaa. Yksi ainakin on se, että liian isot aivot taas meidän Ongelmana, lajina, ei tietysti yksilönä. Viittaan siihen, ettei se leijona Savannilla paljon kelaa. Tekee luontonsa mukaisia asioita. Aapula kappale nimeltään Hiekkaa ja tämä on yksi kyllä eniten näitä WhatsApp-viestejä tuottaneita lähetyksiä. Tänne todella tulee näitä kannanottoja nämä on hyvin asiantuntevia Suuri osa näistä ja osa tietenkin on, mitä kysyttiinkin hyvin henkilökohtaiselta tasolta, että, että tunnetko liha häpeää. Täällä kyllä ihmetellään, että mikä tämä tämmöinen edes on, koska tässä nyt tehdään hyvin semmoisia luontaisia, totunnaisia asioita, jos syödään lihaa eikä niin varsinaisesti pitäisi mitään häpeää tuntea. Se on sitten eri asia, jos omaa käyttäytymistään haluaa muuttaa ja tiedostaa ympäristöä ja myöskin on huolissaan eläimien niin se on eri asia, mutta ei niin pitäisi tuollaista olla, oikeastaan olla olemassa, sanotaan monessa viestissä. Ja sitten Ari laittaa myös viestiä, että lihansyönnillä ei aina ole välttämättä negatiivisia ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi perinne biotoopeilla ja muilla näillä luonnonlaitumilla laiduntaneen eläimen liha on ainoa ruoantuotannon muoto, joka myös lisää samalla Luonnon monimuotoisuutta. Niin ja kyllähän ympäristöä hoitelee siis nuo tuommoiset luomusti kasvatettavat, jos ajatellaan näitä pienempiä sorkka-olentoja, niin lampaat, vuohet, muut tämmöistä, mehän tiedetäänkin tuo puoli ja ei sitä pidä unohtaa, se on, se on ihan selvä asia. Siis asioissa nyt muutenkin on niin puolensa ja puolensa. Ja sitten äsken soittaja saa kovasti viestejä ja peukkuja täältä. Hyvin asiantuntevaa. Hy niin onkin, että soittele vaan tänne joskus vastakin. Lihan kasvattajien puolesta, puolesta tai nautakarjan kasvattajien puolesta täällä tulee viestejä. Siksi me varmaan ollaankin niin hyviä, koska me ollaan niin huolissaan. Erittäin hyvä viesti. Jape laittaa myöskin, että isoissa tapahtumissa ei saa enää punaista lihaa. Niin nämä ruokavaliot, mitä tarjotaan näissä street foodia ja muuta ravintolaan kansanjuhlat. Pienemmätkin on mennyt tuohon suuntaan kyllä, niin on katsottu käteväksi tarjota esimerkiksi vain vegaanisafkaa, jossa ei ole eläinkuntaa, koska se niin sanotusti käy kaikille. Tai, <tai> paremminhan se käy kuin semmoinen tarjoilu, missä on eläinkunnan tuotteita. Esimerkiksi flow tänä kesänä ei tarjottu, eikä edellisinäkään vuosina muuten, niin ollenkaan punasta lihaa, eli sikanautalammas, muut, joilla on sorkat, eikä myöskään siis... Kanaa, tai siipikarjaa yleensäkään, ja sitten siellä vieläpä pidettiin huoli siitä, on pidetty huolta kunniaasiana niinku esimerkiksi tuolla Flowssa, että on, on vähintään yksi ihan vegaaninenkin annos siellä ruokalistalla. Kaikkihan tämä ei tietenkään miellytä, vaan tässä Facebookissa mulla esimerkiksi on tässä edessä keskustelu tämmöisellä aloituksella erittäin hyvä syy, Pysyä pois täältä tai vähintäänkin vetää kunnolla safkaa ennen tätä idealistista hyvessignalointia. Aika niin kuin tiukka kanta tässä. Jiltähän se tuntuu, jos on totuttu siis sellaisiin baareihin, missä ilman rasvaa ja sokeri saa vaan serviettiin. ente ensi huumaa. Siitä siis kertoo tämä kappale, niin että ei yhtään tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja sehän on aina ihan semmoinen jännä, positiivinen fiilis. Viisi mielenkiintoista vierasta ja viisi upeaa kappaletta. Mutta kuka minkäkin niistä valitsi? Tule mukaan arvuttelemaan. Elämäni 5 Yle TV Ykkösellä lauantaisin. No mutta, sehän on Juman Giga nimenomaan tänään, siis lauantai ja elämäni biisi. Someone oh. Sammumaton. Se sammumaton. Yksi ainakin semmoinen vielä tässä ääneen sanomaton, mutta klassikko kommentti on tämä, että jos ei voisi syödä mitään eläinperäistä, niin kaikki tuotantoeläimet pitäisi lopettaa, jos kaikki alkaisivat, vegaaneiksi. Ei lehmiä, ei lampaita, ei kanoja, ei mitään eläimiä olisi. Ja noina sitten sillä on niin kuin maalaistieteellä tietenkin meneekin tuo asia, ja se ehkä on tuo vertaus, olemassa alun perin sitä varten, että siinä kuvataan sen muutoksen laajuutta, jota silloin haetaan, jos haetaan sitä, että ihan totaalisesti olisi asiat ratkaistu ja ravinnon saanti ihmisellä tuolla tavalla, että eihän tuohon vastaan väittävistä myöskään, tuohan on, on niin implisiittisesti totta. Kuka soittelee siellä? No täältä Hämeestä. No oikein hyvää huomenta ja no, aamupäivää. Mulla on pikkusen vähän, mä en nyt kuullut tuota edelliseen ehkä rovan puheita tuossa, mutta mä pysyn omassani kuitenkin. Niin. Pikku se on mulla ketu häntä kai Mut silloin kun mä olin koulussa ja mä olen vanha ihminen, niin mä muistan kouluajalta jostakin kirjoista, että iso pata ja tuli. Ja sitten, sitten ihmisiä oli ympärillä. Ja sitten siinä oli valkoinen mies siinä padassa. Muistanko oikein? Niin. niin. Muistanko oikein? En mä nyt tästä Tätä on ihan tuulesta temmattu. Temannut, että, Olikohan siinä et, jokinlainen teksti sitten, että mihin siinä viitattiin tai mitä sillä kuvattiin? No kuule, minä jätän sen kuuntelijoiden Joo. sitten niin aiheeksi ja, ja jatkaa, mutta ei tämä tuulesta temmattu ole. Ei et kyllä, ihmisi... kyllä. Näin on. Muistan myös tuommoisen kuvan nähneeni. Niin, Joo. ja sitten se, että miksi tämä sanottiin, k-kirjaimellaksi alku vai k-kirjaimella tätä, tätä toimintata. Kyllä Hämeessä siellä... puhutaan taas vihjaillen ja vertauksin tänään, varovaisesti <tos> lähestytään <tos> juu, asioita. Joo, ja toisten on hyvä jatkaa siitä sitten. Kiitos, tämä on hyvä vihje ja arvotuksellinen, ja mehän otetaan tänne seuraava puhelu. Kuka soittaa siellä? No, aimo täällä, hei. Terve aimo, syötkö eläimiä? Äh, kuule, mulla on vinkki näille molemmille osapuolille. Joo. Jaha. Röyni Jaha. ryyni siinä on ryyniä ja lihaa. Aha. Olottakoon sen... toinen toista päästä ja toinen toista päästä ja <tos> huulet kun kohtaavat, niin suudelkaa. Oikein. Lisääntykää, mutta älkää opettako <tos> niille sikiöille sitten tämmöisiä <tos> älyttömiä tapoja, että nyt pitää syödä hyvin haudutettua rapila ja aitaa. Syötä normaalia ruokaa, sitä on... Mitä ottaa to... aikaan? Raffinatkin syö, syö ja simpanssit toisiaan. Ja... <loppa>, oppa, oppa Joo, mutta siis on hienoa tuo, että sinä olet keksinyt uudenlaisen kompromissilajin, joka tarkoittaa, että ei valita jompaa kumpaa, vaan molemmat. Niin, ryynimakkara, sehän Osa on saavutettu sehän minun herkku on minun erikkuun. Joo, joo, ja tähän pitäisi mennä myös vegaanin valioon, niin siinä kyllä todella, niin kuin sanoitkin, joustetaan silloin. Ja hieno se lopetus, se lopputulos, jossa ollaan ystäviä samaa lajia ja yhtä kaikki se suudelmaa. Okei, tämä on Shaggin, niin sanottu, ei kun toi musiikkia. It wasn't me on tämä kipalen nimeltään kansakunnan kahvitunnilla. It person a weakness, I'll lay a clean of your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Let's review the situation that you cause a painer. To be a true player, you finna know how to play. If she say a night can be, so say a day. Never admit to a word where she say. I need claim her, you tell her baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. She saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She on my shoulder It wasn't me heard the words that i told her It wasn't me heard the screens I never used to see you make the low flex. As somebody else in favor, you in a the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she ain't gonna bring all the things up from the past. All the little evidence you better know for mass. Quick for your answer, no off it, ah. But it's you back a you know you better run for us. But she caught me on the counter. It wasn't me. She saw me kissing on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. It wasn't me. She even caught me unkissed.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 Minä ollut. It wasn't me. Tämä on shaggy. Kansakunnan kahvitunnilla ruuasta puhetta Kyllä se aloituskysymys, se syötkö eläimiä, on tietysti ja tunnetko liha häpeää, niin on semmoinen herättelevä. Täällä sanotaan myöskin WhatsAppissa näin, että koko keskustelun kysymyksen asettelu on aika osoitteleva. Huomioiden sen, kuinka paljon lihaa syödään, on vaikea nähdä, että lihansyömiseen liittyisi vahvaa häpeä. Lihan syöntiin liittyviä näkökohtia on käsitelty aika yksipuolisesti tässä ohjelmassa. Jos ohjelmaan soittavat edustavat vahvasti tiettyä näkökulmaa, olisi toimittajan velvollisuus tuoda muita näkökulmia esiin. On vaan fakta, että lihan syöntiä olisi vähennettävä, eikä sen kuluttaminen tällä tasolla ole kestävää. Niin, kyllä täällä on tullut myös muita näkökulmia esiin. Kun tämä on kestänyt kohta kaksi tuntia taas tämä lähetys, niin kyllähän tähän on mahtunut, mutta, mutta olet tietenkin oikeassa, että näin, näin pitäisi pyrkiä toimimaan. Ja sitten kun tuossa viittaa tähän lihahäpeä termiin, niin olen vain pari kertaa nähnyt sen ihan muussakin mediassa, että aina puhu yleistä, niin mainitaan Helsingin Sanomat, joissa tota Laura Freeman kirjoitteli tuossa jokunen viikko sitten, Tähän malliin, että lihahäpeä on suotava ilmiö, että olisimme kaikki vegaaneja, jos piittaisimme eläimistä ollenkaan. Ja Lauran kolumnit ja pakinathan on juuri tällaisia herätteleviä ja vähän kärjistäviä. Mutta hän kertoo tässä tämmöisestä grilliillasta, missä on oikein tämmöinen napolilaistyyppinen pizzauuni uuni hienosti hohkaamassa tota, kasvihuoneen nurkassa hyvin tällaista yläluokkasta meininkiä, niin siellä olivat etukäteen kaikki kertoneet tässä porukassa ja kuplassa, että kalakasvis on tämä viiteryhmämme ruokavalio yleisesti ottaen, että kaikki punainen liha, ehkä etenkin kauhistuttavalla tavalla kasvatettu broileri, ovat nykyään eniin noloja popsittavia, että näitä ei Todellakaan, mutta sitten kuitenkin ruskittaisussa voissa paistettua kalafileita ja juustoja pitäisi kyllä yhä saada. Että menee vähän tämmöistä sattumanvarastakin reittiä tämä muoti. Niin sitten hän vaan kertoo tämä Laura Freeman tässä jutussaan, että siellä tuli sitten keskustelua tästä. Että kuinka he niin kuin loppujen lopuksi kaipaavatkin mehukasta lihanesteitä, tirskuvaa, hampurilaispihviä. Ja toinen kertoo, että hänkin savustettuu poroa. Mielellään söisi ja Metwurstin on ikävä ja mikromaksalaatikkoakin voisi kyllä jo syödä. Eli kaikissa muodoissa tulee maksat ja lihat sieltä ja ripsejäkään ikinä saanut syyä ja enää ei kehtaa. Eli hänen kulmansa on tämä ja sitten myöskin se, että kun on vierailtu jossakin suursikalassa navetassa, mikä se nyt olikaan, niin alkaa muuttua toi jääkaapin sisältö. Ja näinhän se on, ja nämä on tosi monipolvisia kysymyksiä. Kyse on siis maailman katsomuksesta muodista, tämmöisestä henkilöbrändistä, melkein kuin jostain uskonnosta, myös tämmöisestä signaloinnista. Me kerrotaan, minkälaisia ihmisiä me ollaan tällä meidän omilla ruokavalinnoilla, ja sitä rataan. Areenassa on mistä valita. On Matteja. Mä teen sulle tällaisen kaavion. Täällä voi niinku laskea meidän avioliiton onnellisuudet. Teetän kaavio mukaan, niin meillä on hyvin. Ja on Matteja. <höhö> Mulla on laskujen mukaan, että on kolme Saanko kolmella markalla? Millä Matilla mennään tänään? Valitse supersuosittu modernit miehet tai legendaarinen kummeli. Yle Areena. On mistä valita. On, kyllä. Ja sit on vielä tämä näkökulma. Numero 16. Pitsen rikka. 20 vuoden takaa. Pätsä ämbarekko valmis. Sova pizza sulle Myöskin kebab leikkaa leivälle. sekä kaikki maistuu samapahalleen. Kan munna, kano. Se hova, hova, hova, hova, pizza on. Mitä, mitä, mitä, mitä sinä sanoa? Onko pizzassa sijaa tai muka vikana. Älä alkaa minun pizzajani hakua. Se vois sanoa, mitä sanoa. Mitä, mitä, mitä, mitä sinä sanoa? Eikä pizzassa ole mukavaa. Sinä ei ole pakko täällä ruokalla. Se Se maistu samalta missä tahansa. Special. Aina joskus pizza on paksurinta karva rintakarvajuurinen. Kilmi pitkä keltainen. Kaikki sieltä kolla löytää sen. Halioolju, paksu pohja. Se huva huva huva huva pizza on. Mitä, mitä mitä mitä sinä sanoa? Onko pizza sasia tai Älä auka minun pizzajani hakua. Se voisi varoa mitä sanoa. Mitä mitä mitä mitä sinä sanoa? Eikä pizza sija ole makua. Sinä ei ole pakko täällä ruokalla. Se Semästä samalta Me tahansa. On se johto, se mikä kannan mun Ei toi lista hirveästi on muuttunut 20 vuodessa, siis ruokalista, kyllä tietysti toi ehkä toi hittilista onkin, tää oli siis lista ykkönen viikko tolkulla. Pizza en siis, toivon että huumori edelleen kestää tämän, en ole varma kyllä Meita meita meita senä sanoa. A kapetsatsa senä tamukana. Alakamena petojan ihkoa. Sava zvara. Meita sanoa. Meita mitä meita senä sanoa. Kulttuuriteko sanotaan täällä soittaa Pizza riikko. Kyllä, tää on itse asiaa, se oikee niinku monikulttuuriteko vielä. Ei normaalia ennen kello 12.00 kansakunnan kahvitunti palaa asiaan. Enslaivan täällä 10 jälkeen. Minä olen Samuli Aaltanen. Kiitoksia. Kuule biini. dio suomi